Лавдія Іванівна підтакувала у слухавку, а сама думала, що видно у цього усманова світла голова і золоті руки. Якщо його не любить Оприщенко, чоловічок злостивий і заздрісний, хоч здавалося б, що йому ще треба. Та он тільки в самої Оприщенчихи цієї надутої ропухи у вухах і на пальцях стільки добра, що вистачило б спокійно доживати віку. Ох, народ, скільки не пхаю пельку, Одна немає. Та вдавіться ви, оприщенки, своїми діамантами. Клавдія Іванівна більше ніколи вам не подзвонить і вслід вам не гляне таким задавакам. Ти, ба, Усманов, швець, а оприщенка хто? Грець. Та вже... Незадовго до одруження Муталіба з Іринкою Оприхченчиха сама подзвонила Клавдії Іванівні і довго співала про те. «Який усманов талант? Ви тільки подумайте. Операцію, що її роблять усі по чотири години?» Муталіб проводить за дві. «От де рука у хлопця. Вроджений хірург. Про що мова? Ну...» Та я ж вам давно казала, що ніхто так не ріже, як він. Семен Семенович запевняє, що це майбутнє світило. Усі йому кажуть, що пора давно захищатися, а він щось не поспішає, скромня. Ви його підженіть там, Клавдія Іванівну, бо скромність це ж така знаєте штука, за неї хліба не купиш. Та й минулися вже часи скромників і диваків. До речі, ото один Волощук зостався, а серед молодших професорів я, знаєте, диваків щось і не бачу. В наш час, видно, дивакові професором уже не стати. Ні-ні, так що дай Боже вам здоров'я та доброго зятя в хату». Спасибі, Вірусю Григорівно, спасибі, дорога, солоденько, дякувала Клавдія Іванівна. А чи як, заквоктала рапуха. мабуть таки, муталіб немало значить там на роботі, якщо навіть ця пихата жаба позадкувала, перекинула платівку на другий бік. Нічого, ми тобі ще втримо носа. Так закрутить у тому носі, що ти доскубеш останні дві волосини на голові у свого оприщенка. Спасибі, Вірусю Григорівну, ви вже не погордуйте, приходьте на весілля. Нічого бучного затівати не будемо, а так, свої зберуться, посидимо трохи та й годі. Муталібові ж родичі далеко дуже то багато, мабуть, не приїде, а ми тут свої якось відзначимо це діло. Клавдія Іванівна поморщилась, бо чітко уявила, як Семен Семенович Оприченко, сидить за весільним столом і безупину пропихає наїдки у свій малюсінький ротик-бантик. щички пухкенькі, черевце лежить на колінах, а ротик Сміх та й годі, як у карася, вкусити ним нічого не може, то пропихає коротеньким пальчиком у себе м'ясце дрібними шматочками, наче ковбаску начиняє. А оприщенчиха тільки встигає подавати йому, але не через те, що така догідлива та уважна, а тому що любить, аби її руці весь час над столом аби всі бачили, стільки перснів пов'їдалося їй у пальці. Так пов'їдалося, що Семен Семенович, якби раптом захотів познімати, то вже не зміг би, де там, сам прокурор не зняв би, коли б, не дай Боже, до того дійшло. Отак От із перснями довелося б і посадити бідолашну. Від цієї думки уклав діванівний в грудях Пробігла солодка дрож, і вона вже не морщилася, а говорила так, як медом мазала. «А хто ж мені ближчий за вас, Вірусю Григорівну? Приходьте, дорогі мої, таке нечасто буває в моєму домі». Йому таліп каже, що кращого чоловіка, ніж Семен Семенович, у їхній кліниці ще пошукати. Тут уже Клавдія Іванівна – Трохи передала Куті Меду, але хай. Доброго слова не шкода. Славний він, хлопчина, зять мій, це ви правду кажете. Відведу їм кімнату в своєму домі, та й хай живуть. На здоров'я. Місяців за два муталібу з і справді велося, мов у раю, у тій затишній кімнаті великої отри покої квартири яка дісталася Клавдії Іванівні, у спадок від батьків, у центрі міста, в старому будинку, з такими височезними стелями, що, як пожартував муталібів брат Сахіп, до них не доплюнеш. Але місяців через два ці хороми якось ураз потіснішали, аж поки одного дня Клавдія Іванівна не сказала муталібові, що він прийшов на все готове, а вдячності нуль. Якою мала бути та вдячність, муталіп здогадувався, проте його дивувало. Невже Клавдія Іванівна раніше не знала, скільки отримують лікарі? Брехня. Знала. А що до нього самого, то тут їй, либунь, усе було відомо до копієчки. Бачили очі, що купували, думав мотоліп, то в чому ж річ? Клавдія Іванівна, звичайно ж, знала про скромність лікарських заробітків, але річ у тім, що знала вона і чимало людей зі ще меншою зарплатнею, яким, однак, жилося несутужно взяти бодай того ж Семена Семеновича Оприщенка, в якого дім повинен міг. Та навіщо далеко ходити? Ось і сама Клавдія Іванівна має якісь там сльози, хоча й завідує невеличким квітковим магазинчиком. А проте крутиться, бач, квартира обставлена, ремонт свіжий, кухня і ванна у чеських кахлях, стінка його славська, запакована томами дюма і дрюона з чорного ринку, і, що головне, ні, дейті, ні міщанство. тіні міщанства. Тобто прищенків стінка напхана кришталем, як магазинна вітрина. Дивно, як вона не розвалиться. А у Клавдії Іванівни любо глянути рівненькі рядочки переплетених видань та таких, що спробуй дістати. Красиво і культурно, вигідно і зручно, бо Клавдія Іванівна – Давно зрозуміла, що кришталева ваза впаде і розіб'ється, а книжка – ні, застанеться ціленькою, і як не доведе Господи, колись припаче, то гроші за неї повернеш. От тільки читати нема коли тих книжок, та й правду кажучи – нудновачі вони, Не зрозуміло, чому так за ними ганяються, Клавдія Живанівна. Більше полюбляє періодику. Ось уже кільканадцять років передплачує журнали «Здоров'є» та Чоловіки закон» і перечитує їх до рядочка. Колись оприщенчиха приперлася до неї в гості, побачила в спальні на тумбиці свіжий журнал «Чолов'який закон», порохкала великим як рушниця носом і не втрималася гадина така, від дурного натяку. Щось хвилює вас, Клавдія Іванівна? А що мене може хвилювати? Ну, знаєте, такі часи настали. Кому тепер спокійно?» «Ні, ви не подумайте, що я, може, щось лихе про вас думаю?» Опрещенчиха підійшла до тумбочки і постукала по ній зігнутими пальцями. Проте вийшло не глухо, як стукають по дереві, а дзвінка перснями, ковзала об тверду поліровку, ще подряпає гадана, тенькнуло серце у Клавдії Іванівни. Але ж придертися можна до кожного. Це легше всього, вела далі Опричинчиха. А ви працюєте в торгівлі? Тут, як то кажуть, та яка там торгівля? Перебила її Клавдія Іванівна. торгівлю знайшли. Сто квіточок прийняла, Сто продала. Ото і вся робота. І я ж так думаю, Згідливо рохнула оприщенчиха, Прикидаючи собі в голові. Скільки ж це буде, Якщо половину тих квіточок Пустити через базар? Особливо взимку, Якби Клавдія Іванівна змогла якось прочитати ті куценькі думки, то ще раз подивувалася б із примітивності своєї давньої приятельки. Як їй тільки терпить отой Оприщенко, Клавдія Іванівна, на його місці давно б розвелася з цією ропухою. Але ж спробуй розділитися, коли стільки всього вже надбано, спробуй поділити о ті діаманти, що повростали в пальці Оприщенчихи, і яких не познімає вже і сам прокурор. Ото і весь секрет. Та й не буде Семен Семенович Оприхченко доводити на суді, що ді... діаманти він купив на свої зароблені, а японську магнітолу Шарп подарував один вдячний пацієнт не віри, Григорівні, а йому, Семену Семеновичу, оприщенку, який подарував не за красиві очі, а завдало зроблену операцію. Ні, голубчику тут уже не розведешся, хоч би і роги тобі наставили. терпи і не рипайся, пізно. От Іринці, Розлучитися ще не пізно, бо, по-перше, цей її швець прийшов до них у дім на все готове і не приносить нічого, окрім худенької зарплати, якої не вистачає і на харчі. Ну, ще квіти часом приносить, таки бере ось з пацієнтів. Але навіщо, питається Клавді Іванівні, квіти, якщо цього добра в неї самої вистачає в магазині? А, по-друге, можна сміливо розходитися ще й тому, що Клавдія Іванівна передбачливо не прописала його у своєму домі, бо хто знає, що воно буде далі. Тепер у людей така совість, що ти пусти його під лавку, а воно не те, що на лавку вилізе, а на другий день уже ділить квартиру, не думає, що, може, та квартира комусь кров'ю дісталася? Ні, подавай мерщі йому півхати, як валить закон. Ох, ці закони! Ще треба добренько десь проконсультуватися у юриста, чи не зможе зять викинути якогось коника, коли що. Бо розпотякувати про чесність і порядність то одне, а як засвітить ласий шматок, то хто зна, він може на зло щось устругнути, аби лише їй Клавдії Іванівні допекти. О, тут він не подивиться ні на яку порядність та чесність, хоча страх, як любить, про це мудрувати, особливо зі своїм братиком Сахібом, коли той прилітає у Ташкент. Відвідує він муталіба частенько, Ніби той Ташкент десь під броварами. Ну, звісно, поет гроші лопатою гребе. То чому б і не літати? Книжечки виходять у нього. Навіть Клавдії Іванів ні одну подарував. Хоч вона й не знає, що з нею робити. Не прочитаєш, бо узбецькою мовою. І на полицю не поставиш ботоненька. То це прилетить той сахіб і як сядуть вони на підлозі з чайником та піалами, цілісіньку ніч пробалакують або й мовчать годинами. Тільки дивляться один на одного, наче вік не бачилися. «Мій, дорогий, а відсенна!» – Сахіп Чемно переходить на російську мову, коли в кімнату зазирає Клавдія Іванівна, але зі свого високого східного штилю, не збивається. Мій мудрий Муталіб Укя, поет і лікар, погодся, по-різному дивляться на людське серце. Однак я не хотів би, аби ти дивився на нього лише як на мотор, що переганяє кров. Так Устоз схиляє голову Муталіб. Примітка Устоз – учитель. «Ти мудро речеш, і щоб ти не боявся за мене, я скажу тобі одну річ. Останнім часом я не можу стиснути свою руку в кулак. Я навіть не можу постиснути тобі правицю, як годилося б рідному братові. У чому ж причина Таліп, Ука, рука в тебе завжди була міцною, серед нас це завжди був найдужчим. «Так, Устос, пригадуєш, коли ми ще школярами допомагали колгоспові збирати бавовну? Ти був попереду всіх. Одного дня ти не збирав сто сорок сім кілограмів бавовни. Не кавунів, а бавовни», – муталіб Укя. «Ти так точно запам'ятав цю цифру?» – зрадів муталіб. «Дякую, Устос. Мені здається, я досі чую, як пече мені пучки». Але фізичний біль – це не найстрашніше, Сахіби. Я ніяк не можу звикнути до людської смерти. І не дай тобі, Боже, звикнути до неї, сказав Сахіб. А коли це трапляється, якась незрозуміла судома охоплює мої пальці. Я не можу стиснути руку не тому, що вона квола, Просто мені весь час, здається, вважається, що на моїй долоні лежить людське серце. «Ти мене розумієш, Сахібе? Я пишаюся тобою, брате», – сказав Сахіб. І вони знов надовго затихали і довго дивилися один на одного. «Вибач, муталібе». Порушував мовчанку Сахіб, коли Клавдія Іванівна виходила з кімнати і далі знову узбецькою мовою. «Може, я не маю права про таке питати, але я все-таки твій старший брат. Чому у вас з Іриною досі немає дітей? Хочете, як тепер модно, спершу пожити для себе? Хай Іринка закінчить інститут». Непевно, відказував муталіп. Так ми вирішили. Він не казав, що й тут за них усе вирішила Клавдія Іванівна. Розважливо пояснила, що Іринці спершу треба отримати диплом. Бо як підуть пелюшки, академ відпустки, то яка вже там наука? Про що ви кажете? І Іринка тут повністю стала на мамин бік, хоча Клавдія Іванівна, і не викладали їй головного аргументу. Ще не вгадано, як воно далі буде. Поживемо, побачимо, але ж без дитини таки легше розійтися. Це факт. Та й куди тут ще дитину, міркувала Клавдія Іванівна. І ті так тісно з таким взятим. Це якби все по-людському, миром. А цьому ж пальце в рот не клади. Мало того, що сидить у неї на шиї, то ще й огризається. Все йому не так. Недавно Клавдія Іванівна поміняла двері до вітальні, великі, дубові, двостулчасті. То скажи «спасибі» так, ніж треба вкусити. Підсміятися треба, що, мовляв, те, що так роздобріла, що в старі двері не влізе, цілу браму поставила, а якби і справді поправилася, то не на твоїх же харчах. Чого ж розкривати чорного рота? Сиди вже там нишком, поки тебе терплять. Та терпілося му бо вийде далі важче. Не раз просив Іринку, щоб десь найняти квартиру, поки йому щось виділять, Волощук обіцяє. Іринка довго віднікувалася, мама цього не переживе, у неї ж нікого нема, окрім мене, ти ж її теж зрозумій. Так, характер у неї не подарунок, але що вдієш, її вже не переробиш. Треба якось миритися, а ти теж не шовковий. Міг би часом і змовчити, вона ж усе-таки мати і готова за мене око собі вийняти. Та вона збожеволіє тут сама в цих стінах, казала Іринка. Ти тільки подумай, скільки ми прожили з нею вдвох. Ні, муталіби, давай почекаємо, все перемелиться. Довго віднікувалася Іринка, а потім сталося так, що сказала йому сама. Підемо, я так більше не можу. Трапилося це під час зимової сесії. Іринка готувалася до екзаменів, Часом разом із дівчатами збиралися в гуртожитку, зубрили, гуртом воно веселіше, і додому вона поверталася інколи дуже пізно. Муталіп хотів було приїжджати по неї, проте Іринка сказала, не треба, добивай свою дисертацію, я краще візьму таксі, не хвилюйся. І от одного разу, коли їй знову не було за північ, і Муталіб уже викорив на балконі пачку сигарет, випливла зі своєї кімнати заспана Клавдія Іванівна. Видзвонила по телефону котра година і, широко позіхнувши, сказала «Загуляла наша дитина». Муталіб спершу не звернув уваги на ті слова, обізвався для Одиця. «Після завтра екзамен». «Та при чому тут екзамен?» – махнула на нього обома руками Клавдія Іванівна. «Не треба себе дурити». І, позіхнувши, додала вже ніби сама собі. «Навіть не знайшла хвилини, щоб подзвонити». «Це добрі мені екзамени. От льондра! Даремно ви так про свою дочку, сказав муталіп. Мені то що? пхикнула Клавдя Іванівна. Вона мені дочка, а ось тобі. Ні, ти не мужчина ніякої гордості. Не смійте так говорити про неї, сказав муталіп. Ну, да, у тебе буду питатися, як мені говорити? Клавдія Іванівна аж затремтіла від утіхи, що допекла йому до живого. Я у своєму, він більше не став її слухати, грюкнув дверима, вийшов на балкон і тут побачив, як до їхнього під'їзду підкотила червона лада, і з неї вийшла Іринка. Щось ніби зрушилося в грудях. різко і гостро, Аж в очах став туман. Якусь хвилину не знав, що робити, куди подітися. Жодної думки не було в голові, лише біль у грудях. Дотями його привели голоси в коридорі. «Ой, мамо, я така голодна, а ви вже спите? Чеб не виголодатись, – голосно сказала Клавдія Іванівна, щоб чула не тільки дочка». Знаю, сама була молодою. А ми там засиділись, чаю сьорбнули, і все, вмираю від голоду. Іринка ще навіть не вловила її натяку. Ти б хоч мені брехала в очі, сказала Клавдія Іванівна. Кого-кого? А мене не обдуриш. Біжи це йому, скажи. А мутоліп ще не спить? Зараз піду, сказав він собі. Зараз... Одягнуся й піду назавжди. Вийшов у коридор і, ні на кого не дивлячись, зняв і звішав пальту. Ти куди, муталіби? — кинулась до нього Іринка. — Не знаю. — Та що тут сталося, врешті-решт, скажіть мені? — зеркала вона то на муталіба, то на матір. — Погризлися знову? — Ні, — сказав він. Цього разу Клавдія Іванівна невинна. «А хто?» – спитаю того, хто тебе привіз, – сказав муталіп. Я все бачив. «Ах, он воно що?» – полегшено засміялася Іринка. «Як же я в нього запитаю, я ж не знаю, як його звуть, і не записала номер автомобіля». І раптом йому стало соромно. Що тут не зрозуміло? Вона піймала не таксі, а приватне авто. Що ж це з ним діється, якщо вірить уже не собі, а Клавдії Іванівні, чортівня якась. Та це ж він, він зраджує зараз Іринку, а не вона його, ніби мана, яка впала на очі і засліпила. «Як ти міг подумати таке про мене?» – плакала Іринка, коли вони лишилися вдвох у своїй кімнаті. Плакала і горнулася мокрим обличчям до його грудей, а він гладив темні і лагідні, як ця їхня ніч, Іринчані коси. І з солодкою тугою думав, що не розлюбить цю жінку ніколи. Тієї ж ночі. Іринка сказала, що згодна піти з ним, куди він скаже. Хай шукає корінь. Конору, що завгодно, аби лиш у парі, у злагоді, аби ніхто не ставав поміж ними. Ось хайно закінчиться сесія, і під час канікул вони напитають собі квартиру та й заживуть, як у Бога за пазухою. Так би воно, мабуть, і було, але одна обставина поміняла всі плани. Незабаром Іринка відчула, що стане матір'ю. У дверях пролунав короткий дзвінок. Проте моталіп ще якусь хвилю так і сидів незрушно, з піалою в руці, дивуючись, хто б це міг бути, а коли дзвіночок несміливо дрихнув ще раз, мотаріп звівся з повсяного килимка і поволі рушив до дверей. Відчинив і аж завмер на порозі, побачивши Степана з Катериною. Щось його ніби приголомшило від появи таких гостей, хоча Степана він не забув, згадав його часто, це правда, і сподівався, що той таки приїде. Та зараз Муталіб все-таки розгубився. Навіть якийсь холодок вийну у груди. Він одразу помітив, як Степан ссунувся з лиця за ці два роки, що минули після їхньої зустрічі. Але Муталіба не так схвилювала його худорба, як вощаний колір обличчя. В очах же Обснований гострими зморшками, Світилася крізь жовтизну Якась інстинктивна, Якась аж собача радість І відданість, і надія, Чому Толіп аж зніковів від того погляду І вигукнув, як йому здалося, зовсім невесело. Степан, оце молодець, Оце... Так. ступив вступив запоріг, хотів подати руку, але Степан раптом схитнувся вперед. Обняв його за плечі, прошепотів. Братте, я вже думав, що не знайду тебе. Що ж ти так довго збирався? Я давно тебе ждав, та от ніяк не виходило. Тепер, бач, приїхав. Може, і пізно, не знаю. Не пізно, Степане, не пізно. Я радий, що ти нарешті зважився. Думка була, що, може, тебе вже і в Києві нема. Міг же написати, сказав мотоліп, і раптом кольнула думка. А ти не міг хоча б написати про те, що змінив адресу. «Ну що ж це ми стоїмо за порогом? Заходьте!» Він подивився на Катерину, яка принишкла серед громаддя клунків і ледве не свиснув. «А це що таке?» «Та, знітилася Катерина, все те в дорогу брали і не встиг мутоліп кліпнути, як ті торби почали перекочувати в коридор. Ви ж тут на всьому купованому, «А в нас воно росте на городі», – виправдовувалась Катерина, спритно перекидаючи все через поріг. «Яблука гниють під яблуною. Картопля вродила така, що зсипати нема куди. Горіхи пересихають на мокляки». «Не треба. Я не люблю цього», – сказав мотоліп. «Тут усе є в магазинах. Картопля по тринадцять копійок кіло, а ви надриваєтесь». Він подумав що сказав дурницю, назвавши ціну, так можна і образити. Ніби привезли якусь дешевинку і додав вже м'якше. Не в голодні ж краї їхали. Не з серця, сказав Степан. Їхали ми не в голодні краї, але їхав я до свого брата, тому і з гостинцем. Не тому, що мені щось треба від тебе, але ж це «В десятьох треба вести, а не з твоїм здоров'ям. «Як ти себе почуваєш?» – спитав мутаріп. Хоча й так було видно, що Степана погнала в дорогу без вихід. «Кріплюся! Це мої всі плачуть коло мене, а я кріплюся. Вони ще погано мене знають. Ось Катерина не дала й пальцем поворухнути, сама все дотягла». «Подумаєш, хлопіт великий», – сказала Катерина, – «з поїзда на таксі, а з таксі у ліфт. Знайшли, про що говорити».